بسم الله الرحمن الرحیم نن بمنګا پوسوله حدیث کې یو نوې اصطلاح وایو چې هغه ته المستربوي و منګه بحث وایو د خبره مردود اقسام مقبول او مردود دا د اصول حدیث او د مصطلح الحدیث دا هغه باب ده چې دا یو نہایت اهم باب ده د اصول حدیث په تعریف کې هم منګ ده دي جملې بالخصوص ذکر کړي وو هو علم ب اصول یعرف بها احوال الحدیث من حيث القبول والرد ورنا بوصول الحديث کی د قبول او د رد نہ بغیر نورم بلا سزونا غوی لکیگی لکه مثلا د خبر تقسیم منگا درویان او د تعداد په اعتبار سره غمن ویلو خبر متواتر خبر مشهور خبر غریب عزیز نو پای کې مونږ د قبول او د رد خبره نه وکړي بلکې مونږ هغه اصطلاحات ویلو نو داوس داسې اصطلاحات د دا غي تعلق د قبول او د رد سره نو لیکن د اصول حدیث په تعریف کې چې مونږ د قبول او د رد ذکر کو نو یو خو د باب چې دا کم منغوایو د مقبول حدیث تقسیم او د مردود د دې غا اهمیت ته اشاره ده د دې وزن د اصول حدیث په تعریف کې منګ خصوص دا ذکر کو د دې باب غا اهمیت ظاهره ولته چې د اصول حدیث کې دا باب دا نهایت یو ضروری او اهم باب دی اولی با اهم نئی زکا چه منگا دا صحیح حدیث او د ضعیف حدیث پہچانو کو چر تا پیغمبر تا منگ اغه خبرې خبر نسبتو نو کو چه کم خبر دا غنا دا سرا ثابتنا دا نو خبرې مردود خبر برد کی د یو د دو وجونا بنیادی اسباب دا غی دو دی. بازه علماء دا اسباب چی دی نو مثلا دا دغی کی اگده کی یعنی نور نور اسباب زکر کرکی مثلا سنگ چی منگ دا سئی حدیث پاگا شرائطو کیوایو نو یو عدل دے دویم زبد دے او در امچی دینو اتصال دے سناد دے اتصال دے سناد عدل زبط او بیا دا بعد شاز او علتوم دے نو باز علماء دا اسباب اماغ د صحیح حدیث اغا شرائط اغا راخلی ای کنورم اضافو کی او باز علماء دا بس صرف دا طولی را او زیکڑی دی پا دواو کی یو انقطاع فالسند د چې د اړیکې تعلق غي اتصال الاسناد سره دی او د دویم تعلق د توان فراوی سره دی توان فراوی کې به عادل مرزی او ضبط مرزی د بنیادي اسباب خبرت کیږي د دوو وجوه نه یا او سند کې د انقطاع د وجنه او یا فراوی کې دتاند د وجنه بے پرایوکی توان کله دغه په عدالت کې نقصانی او کله دراوی پزبت کې نقصانې د نړۍ چکه مه استلا حدا د دې توي مسترب د دې تعلق دراوی د زبټ سره دی چې اوراوی اغه دا روایت صحیح نه دی یاد کړه د دې وجنا داغه شاګردان چې داغه نه کله روایت کړي نو په یو, یو لفظ سره نه کوي بلکې باز شاگردان اغه یو لفظ استعمالوي باز بل لفظ استعمالوي نو دا دلیل د دې خبرې دی چې خبر د دا, دا روایت د پورن رسابت کړه د دې وجه نه خو استراب راغله دی د دې وجه نه کتاب کې صفه نمبر 96 باندې وګورئ نو سبب و ضعف المسترب ده مستریب روایت د ضعف سبب سره ده نو هغه او سبب ضعف المستریب ان الاستراب يشعر بعدم ضبط رواته ضبط سے تعلق ده مستریب د ضعف سبب سره چې استراب ظاهری د دې دراویانو عاده مزبت چې د دې راویانو د روایت پرانې دې زبت کړي ورنک پرې زبت کړي وې نو په روایت کې به اکسانیت وې او چې دا استرا راغلی دي د دا دلیل د دې خبرې دي چې ا راویانو د روایت پران نه یاد کړي په دې کې کله داسې چې دا غلطي راغلي وي د استاد نه چې استاد کلا روایت یو شان بیان کړي او کليبل شان بیان کړي او کلا د دې غلطي نسبت استاز کو متقن وي استاد روایتیک بیان کړي لیکن راستو شاگردانو کې بعضي شاگردان اغا حافظ وي ثابت شاګردان وي تو اغي اغه روایت سم یاد کړی او با دي شاگردان اغه کمزوری وی داغي په حافظه کې نقصانې نو اغي په اغه روایت کې بیا خطا کیږي دا به ان شاء الله تعالی داغه فلل منګد دي فن بنیادی اصطلاحات وایو او دا چې منکله د یو وعاملی پریکټیس کو نو تاسو تب بیا دی اغه انداز اغه وشي اوس خوته صرف تاسو چې د استلहातو پیژني د دې هدف اورل کدا هم کافي ده کتاب کې قطاس وګورئ نو خبي لغتن مسترب چدين او د اسم فاعل صغه ده او هو اسم او اسم فاعل من الاستراب دا دې اسم فاعل صیغه ده د استراب نه استراب مصدر ده استراب څه ته وایي هغه اختلال الامر یو کار کې خلل تویل کیږي او و فسادو نظامی او داغي د نظام فساد تویل کیږي چې په یو نظام یو سیستم کې خرابي وي ردیته استراب وي او اصل کې استراب دا لفظ د سنا ماخوز دی دا د استراب المو استراب الموجنا موج چپیته وي استراب الموجنا د چپو د استرابنا اذا کثورت حرکتو کله جداغي حرکت اغه زیات وي مطلب سمندر کې جتا څو کله چپی ګوري نو درته استراب استراب الامواج استراب الموج دلچه د اغه حرکت زیات وی او اغه بازي چپا د بازي چپو سره ټکر ویږي و ضرب بعضه بعضا او د بازو د بعضو سره غ جنگیدل او ټکراویدل دغه ته استراب ویل کیږي غ اصطلاحي تعریف د مسترب سره اصطلاحا دل تدوی دا تعریف ذکر کړه ده په کتاب کې تیسیر و مصطلح الحديث کې محمود توحان مارویہ علی اوجهن مختلفات متساویۃ فی القوه دا مو لیکي څنګه هو ز د دینه لغه قدره آسان تعریف او په کې دا بعضو الفاظ اضافه ده نو زکه چيغه د دې په تاريخ کې ضروري دي اول د تعریف تاريخ معنا واوري استلاحن مسترب ستاوي ما د هر اغه حديث توي هر اغه خبر مردود توي عربيا رو چه روايت کړي شوی وي على اوجهن مختلفه بمختلف سنادونو سره بمختلف سنادونو سره بمختلف طريقو سره داغی روایت کڑی شوی وی متصاویتن فی القوه او دغا سندونا دا په قوت کی برابر وی دا سندونا په قوت کی برابر وی مطلب دا ده چه طول چه کم شاگردان دی ناغا طول سیقه راویان وی او ته لکه یو لکه بلبانه ترجیح اغه نش ور کوله یو لکه بلبانه ترجیح نش ور او یو ټول چې دینو داغه ترمینزا تطبیق او جمع ممکن نه ای لکه کوز مثلا د یو استاد ګن شاگردان دی او ټول سی قرا بیان دی سیقا سی قرا دی او غی استاذ یو دی لیکن هغه روایت سو کیو سو سوک بل سو سوک بل سو وی لکه زادة مثال عربیہ در کوما او نو اوسو خبرو کې اختلاف دی خبرو کې اختلاف دی یو یو خبره کې بلبلہ خبره کې بلبلہ خبره کې بل بل خبر نو جمع ممکن نده او یو لګبلبان ترجیحهم هم ور کولې زکه چې ټول سي قر او ياندي او يني ضعيف راوي په کې نشتا ټول سي قر او ياندي نو متساويتين في القوه وقوت کې او په درجه کې ټول برابر دي اوس بل تعریف اغذ تزكومه اغول کې دزان سرا مستریب هوا هوما دا هر اغا حدیث تے هر اغا روایت تے اختلف الرواعطو چه اختلاف کڑے بی راویانو فی سندیی داغی پا سند کی اختلاف کڑے بی او متنیی یا داغی په متن کې اختلاف کڑی راویانو یا داغی پا سند کی اختلاف کڑی او یائی داغی پا متن کی اختلاف کڑی یا داغی پا متن کی اختلاف کڑی على وجه بداسی طریقې سره دلته وجهه مراد طریقه ده بداسی طریقه باندې یغي اختلاف کړي لا يمكن الجمع لا يمكن الجمع ولا الترجيح بداسی طریقه باندې یغي اختلاف کړي د هغه بسند کی او یا هغه په متن کی دا داغي دا روایاتو ترمنځ نه جمع ممکن وی او نه ترجیح ممکن وی اون بری تعریف کې ډیره خبری هغه پخبلہ د استراب حوالی سره هغه تاسودہ کړي یودا یودا چې ستراب سره توي چې اختلاف براغلی وی دراویانو اختلاف براغلی وی دراویانو دیم دا استراپ کله په کی وی او کله په کی وی او کله په دوانو کی وی کې غالب دي استراپ پسنت سنثت کې غالب دي او په متن کې قلیل دي استراپ په سنثت غالب دي او په متن کې قلیل دي او پسند او مطن دوانو کی دامشت دے او پسند کې دیر زیات دے یعنی دسی ہو اے پسند کی اغلب دے او پسند او مطن دوانو کی چه استراب راشی نو دادا غینا قدر کم او بے نہایت قلیل چه صرف پو مطن کی استراب وي او پسند کې استراب نہیں او بلدہ په د دې طریقې باندې غي د راویانو چې نه پکې جمع ممکن او نه پکې ترجیح ممکن وی د دې خېب سبا ګټه شوه دا ومغه متساويتين فی القوه ځکه د ټولو درجه برابر اده ترجیح د دې وزن نشي ور ترجیح د دې وزن نشي ور کولې چې د ټولو درجه برابر اده او جما د دیوجنه ممکن نه دا زکچی اختلاف دي ټول نش جما کوله زکچی اختلاف راغلي دي نو په اختلاف کې سنت جما کوله شي یعنی جما ممکن نه دا او ترجیح د دیوجنه نش ورکوله چټول په قوت او په درجه کې برابر دي پښوا لان دی پر ای کتاب کی قطع سوگوری شروط تحقق ال استراب شرح التعریف هو الحدیث اللذی دا آغا حدیث تے یروع علی اشکال متعارضت متدافعت دا آغا روایت کولشی شي اشکال فا آغا شکلون سرا شکلون مراد دلتا آغا سندون دی او پهانغ تریخه باې پهغ سدونو سره یا پهانغه تاریخو سره مار زتن چې بل سره تعارض لري دیو بل سره تعارض لري متدافیعاتن یو بل, بل دف کوي مطلب دا د یو روایت یو خبره کوي بل روایت بله خبره کوي پوه شوي لکه ددي مثال تاسو اوګورئ. ز د سره دا سکرین شیر کومه زما چې کوم پیج وو دغه باندې په فیسبوک باندې د ابو حنیفا کو نوم باندې نو آغا ابو حنیفه ای باندې دا, دا غیر مقلدینو پرد کی موږ د اکړو په یو وخت کې اوس خدادرې رمضا په دې کې ما کار نه د اکړه خو په دې کې ما یو روایت ور کړو مولانا خان بادشاہ دا روایت ذکر کړی دی په خولو کتابونو کې دا اوس ګور یول ا سرکاتا چونکی پای کی غی غی د غیر مقلدین او د غی د دلایل او د غی رد د غیر مقلدین غداوی چتا سوای چې د عمر رضی الله تعالی عنہ نا شل رکا د تراوی ثابت تی نو راشه من د روایت خایو چې حضرت عمر اغه ابی بن کعب ته یول ا سرکاتا تراو دا حکم کړه دی د یو ل سرکاته د غي حکم کړي دي د بازي خلکو خو بندا دو دومره ستلم نګو اړې یز کار دومره جاهلان وی چې داوی د سر او ل د فن سره تعلق نشتا د انټبانی یوټیوب کې یو جاهل راځي او اخیغه انجینیر دي دا غد علم سره سره سواسیتو تعلق نشتا نو هغه د مؤتاد امام مالک راوالی وی وګوره را پدې کې یو ل سرکات دی جاہل سول دا جاهل سوله حدیثنا د مسترب نس خبر دی او دا استراب پدې روایت کې مولانا خان بادشاہ ذکر کړي دی او داغه مخ کې علماو لکه فتح الباری کې ابن حجر دا ذکر کړي دي اگر چې ابن حجر خو د استرااب خبر نه دا کړي خو حال لکه دا روایت ذکر کړي د اشاره هم د استرااب ته دا, دا اوس ګوري صاحب ابن یزید صحابی دی کوښوی پدیو یوحانا کی لکه امام مالک نلان دی دا روایت ذکر شوی دی صاحب ابن یزید وای صاحب ابن یزید نه روایت کوونکې څوک دی محمد ابن یوسف تابید او د محمد ابن یوسف نلان دی دا روایت چا کړه د پینزو کسانو کړه دی امام مالک دی یحیی ابن سعید قطان دی دا یو ډیر لوی عالم دی عبد العزیز ابن محمد دی ابن اسحاق دی او داوود ابن قتول سی قرا بیان دی امام مالک دی یحیی ابن سعید القطان دی عبد بن محمد دی ابن اسحاق دی او داوود ابن قیس ته اوس اس موتا اکتاسو دا روایتو بوری نو موتا عن مالک عن محمد عن سائب ابن یزید امرو عمرو ابن الخطاب او بی بن کعب و تمیمن الداری عمر رضی اللہ تعالی انہو او بی بن کعب تاو تمیم داری دوان صحابه او امامانو عدرت عمر بطور امامت مقرر کڑیو سه حکمیو تکڑیو چه این یقوما لنناس بے احدا عشر ترکعتن چه تازو خلکو تا ادر وئی یو لسرکات منز دانه ترجمه مالک لئی دا اولان دی حوالم مالک لئی دا مالک دا وڑا گنتیو گوری د عربی نباد عدرت عمر نیوبی بن قاب اور تمیم اداری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارا رکتے پڑھائیں خدی کی گورا کیا عمل ہوا سا عمل شوے دے اس کا کوئی ذکر نہیں یعنی پا دی کی نا دا, دا رمضان ذکرشتا دے دی کی نا دا رمضان ذکرشتا نو دا بگنشتا ٹک شوا اس یحیاء بن سعید القطان ام دا روایت قید محمد بن یوسف نا از گوری دا محمد ابن یوسف دا مدار ده مدار سمانا یعنی مدار ددنا شاگردان بیا گن دی د دی روایت دارو مدار, مدار دی تاویی چی دا آغا نبیا اختلاف شوی بی دا آغا استازنا کوم شاگردان دی دا آغا شاگردانو پر روایت که اختلاف شوی بی ٹک شوا؟ په دې روایت کې محمد ابن یوسف مدار د زکه چې دا غد شاګردانو کې به اختلاف راغلي دی تاریخ کې چمنګويلی اختلافات رواه تو په سنده خفی سنده او متن هی راویان اختلاف کړه دا د متن د اختلاف مثال دا دا دی کی دا د متن زکه بدی کې سند د ټولو په نزبانی او شاندې یعنی برجه محمد ابن یوسف او صاحب ابن یزید بدی کې د بل راوی اضافه نه ده شېبل کې هم د غثنند ده یحیی ابن سعید القطان د تاسو ته د استراف فی متن مثال خیمه یحیی ابن سعید القطان اغه وی دا د مصنف د ابن بشبه روایت ده اغه وی چې ان عمر جمع الناس علی ابی على عبين حضرت عمر خلق راجمکل په عبي باندې او په تميم باندې فكانا دو او ذا دعوان يسل ياني ديبه منسكو 11 رکعاتا ديوا خلقته يولس رکعات منسكو پدي كه حضرت عمر دو حكم ذکر نشتا ول بمني روايت کی امر عمر حضرت عمر حکم کړی دی امر اوس په دویم روایت کې راځي مکډی دی د حکم ځکه ورنشتہ تخوا دلتا په حکم کې قولونه قولو کې د اختلاف دی دو, دو روایت راغې زبارل په یوه لسکي اتفاق دی عبد العزيز بن محمد سوئي كنا نقوم في زمر عمر بن الخطاب ب 11 رکعه منګا د عمر رضی الله تعالی نو په زمانہ کې به منګه او درو منګ به و درو لیول 11 رکعاته دا روایت پس کې دی فتح الباری دی حجر کی دا, دا روایت تا او د سیوتی په الحاوی کې دی هم حضرت عمر کې زمانہ مې 11 رکعتې پړتې ته دی کې نو حکم ذکر شتا نو د وبویو نو کاب ذکر شتا نو د تمیمه داری ذکر او دا خبری پکی نشتا اس دری شاگردان دا محمد ابن یوسف د دری شاگردانو په خبر کی یک ثانیت نشتا زبارا لیولسو کی منگ بووایو چې بیام یک ثانیت تے اس را شیئی ابن اسحاق غداوی کننا نقوم فی زمن عمر ابن الخطا فی رمضان سلاس عشر ہم حضرت عمر کے زمانے میں ماہ رمضان میں تیرہ رکتیں پڑھتے تھے دلتو سغی اولا سو نشید دیارلس تیرہ رکتیں پڑھتے تھے دیارلس داود ابن قیز دا محمد ابن یوسف تابی بل شاکر دے پینزم اغسوی انعمر او دا ابن اسحاق دا روایت دا قیام اللیل دا مروزی کی بے لیل مروزی داود ابن قيس و عمر رضی الله تبارک و تعالی جماع الناس فی رمضان خلکی راجمکرل پر رمضان کی اعلی عبی بن قعب و اعلی تمیم الداری علی احدى و 20 رکعت حضرت عمر عبی بن قعب و تمیم الداری یہ یہ وی شرکات 21 رکعات داوسو گورا دا محمد ابن یوسف شاگردان دی لیکن د ټولو پر روایت دری اول ذکر کئ سلورم دیارلس پینزم یویش اتفاق نشتنو دا په روایت کې استراب دی او دا استراب دا روایت سکی د مردود کی د ریوجن کتا شو کورې نو ما دیلا او عنوان دا دنن نو کاله مخکما کډو چې کلمہ کډه ده 2015 کې دا ما کډه 2 جولای 2015 باندې ایک شعبہ داخل کلیریما غیر مقلدین حضرت عمر ابن خطاب سے 11 رکعت تراوی کے اس بات کے لیے سنن سعید ابن منصور سے سعید ابن یزید صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں کہ ہم عمر کے زمانے میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ سعید ابن یزید صحابی سے اس روایت کو نقل کرنے والے ان کے شاگرد محمد ابن یوسف ہیں تابعی اور محمد ابن یوسف کے پانچ شاگرد ہیں پدی روایت کی شاگردان خبیڈی ری وہ پدی روایت کی پینز شاگردان داغنہ دا روایت کی اور ان پانچوں کے بیان باہم مختلف ہیں دیئے گئے نقشے میں ان کا اختلاف داغنہ روایت کے استراب دیں مالکلی دی پس اصول حدیث کی روح سے یہ روایت مسترب ہے اور اس حالت میں جب تک کسی ایک تریخ کو اصول کے مطابق ترجیح نہ دی جائے یعنی ته اوس یو روایت لا امام مالک له بت په یحیی بن سعید القطان باندې زکه غم سی خدې دام سی خدې دارنګي دانور چي کوم راویاندی یو له بابل باندې ترجیح تنه شو ورکولې ترجیح کته ورکه د ترجیح به دلیل پیش کې چې بس بنیاد ترجیح ورکه یا تمام طرق میں تضبیق نہ دی جائے او تضبیق هم به ممکن نه دی زکه ته یویش کې نو په ديار لاسو عمل نشي کېدی چې ديار لس باندې عمل کې په یول لسو نشي کېدی ټک شو څاک په یول لس کې په ديار لاسو نكيږي او چې ديار لاسو کېنو کو یویشتونه کېږي سبق بیا هه په یو طریقه باني اغا تدویق اغا ممکن دي چې اغا ته یوی شرکات منز اغا به کې تراولي زه په یویشتو کې بیا کومثالاً بیا دغه نوکې ویش ته وګوري نو به د جمهور او غو مسلک تثابتيږي تراوی سره د ویترو لکا غا ديري شراکات دي نو صرف لکدا یويشت کې او به صرف دا قول کې چې راشل لکا دا تراوی دي او یو رکات دا د اغه چا په خول باندې چاغي ویتر یو رکات غني نو دا غي نه مراد یويشتي ټک شو اوس وخت تک اس روایت کو کسی مدعا کی ثبوت میں پیش کرنا درست نہیں ہے ځکه دا مستریبنا مستریب مردود حدیث ته دا غینت د تخولي داوه په ثبوت کې نه شي پیش کولې اکشوا او د ری براق شیکم د صاحب بن یزید روایت یزید بن د صاحب بن یزید او اوس د صاحب بن یزید چې بل کوم روایت ته کم چې داغه نه بل شاګرد کئ یزید ابن خصیفا د یزید ابن خصیفا د محمد ابن یوسف په ځای بل شاګرد یزید ابن خصیفا اون کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں زکا چې د یزید ټول شاگردان بغیر د اختلاف نه د صاحب ابن یزید یعنی مطلب دا شوایا د صاحب ابن یزید دو شاگردان د تراو په دی باب کې یو محمد ابن یوسف ده او دویم یزید ابن خصیفه ده کم چې محمد ابن یوسف ته روایت ته نو د محمد ابن یوسف د ټولو شاګردانو کو بیان کی باهم اختلاف ده دغې ترمنځ لجم ممکن ده او ترجیح ممکن ده د کټول څخه راویاندی او د صاحب ابن یزید چبل بلکم شاگرد د یزید ابن خزیفه د یزید ابن خزیفر څوره شاگردان دي د دا غټول روایت کی اتفاق ده یعنی اغه د یزید ابن خزیفنا د دیرش ترکاتو د شلو رکاتو تراو دغه ذکر کړي کې هم حضرت عمر کے زمانه میں 20 رکاتیں پڑھا کرتے تھے سنن کبریه د بیحقی کی دا سند داشت ده دا غیر مقلدين و کله باندې دا پوسټ کړو دا غي دا کړي 11 رکعات قیامه تراوی پر صاحب کرام کا اجماع عمدغه دا صاحب ابن يزيد روایت غیر مقلدين پیش کړي نبې ما دا غي پرت کی عمدہ پوسټ کړو تکشف نو دا هو فلها له دغه حواله سره شو استراب حواله سره استراب فل متن هو حی الذي یورله اشکالین متعازتن مدافیاتتن دا هیې حدیث رواییت کی شي په دسې شکونو سره په دسې سدونو سره چې با هم متعاضوي یو بل سره ټکراوي مدافیتن او د یوبل خبره د فقيي یعنی جمع ممکن نه ده بلکې د بل رد کوي لا یونې نو تووف قوب داغي ترمينزا جمع ممکن ندا اس بده یو لسود د لسود یوه شو ترمه څنګه جمعو کی و تکونو ادی وزن دایات ساته کچر جمع ممکن وا د روایت مستریب نه یا یو لببل بانی ترجیح ور ممکنو د به روایت مستریب نه و تکونو جميع تل کر روايات متساويتن تل او وی بدا ټول روایت برابر په قوت کې یعنی سمرا راویان چې دینه هغه په درجه کې برابر وي من جميع الوجود هر طرفنا اوس راویان کې بزي راوي هغه د بل نه زیات ثقوي نو مطلب دا دی بهو بداغره روایت ته ترجیح وي قضيات او ثقوي تخوا کداغه حافظه رضیاته مضبوط وي وَيَكُنْ تَكُونُ جَمِيعُ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ مُتَساوِيَةً فِي الْقُوَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ بِحَيْثُ بَدِيهِيَّةٌ سَرَى جَدَا بِدَرَجَةٍ كِبَارَ بَرَبَرِ طَرَفَ پټورو وُجُوهُ سَرَا بَدِيهِيَّةٌ سَرَا چِ لَا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ إِحْدَاهَا عَلَى الْأُخْرَى بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ چِ مُمْكِنُ نَوِي يَوْلَ بَغَلْبَانِ التَّرْجِيحِ وَرَكَلَ التَّرْجِيحَ دَوُجُوهَاتِنَا وَيُهُ طَرِيقَةٌ بَانِ هُمَا فاصب استراب یعنی استراب په کله په یو روایت کې مونږ وایو چې را د حدیث مستریب دی لودل تداوی چې دو شرطونه دي یا تبينو من النظر في تعريف المستريب دا خبره واضحه ده کته د مستریب په تعریف کې نظر وکي او شرحه او داغي شرح چې مونږ وکړه الله يسمى الحديث مستريبا جو حدیث وتر هغه وخت ته پوره به با استراب بانه به با مسترب بانه نو مسمى کیږي اغه تب مسترب نه ویل کیږي الا اذا تحقق فيها فيه شرطان چې پي کوي دو دوه شرطونه موجود یعنی په یو حدیث کې چې دا دوه شرطونه موجود نو الاغه مسترب وي او دا اختلاف او روایت الحدیث یو بد د حدیث پر روایتو کې اختلاف وی په دسي اختلاف به چې دا غیر تمیز جمع ممکن نه جمع ممکن نی او دویم دا چیداغی ترمین زا ترجیح بہم ممکن نی زکا تول راویان په پا قوت کې او په درجہ کے برابر ہوئی کہ یو لبا بل ترجیح ورکول ممکنو نبیہ باغ روایت مستریب نی بلکہ باغ راجیح روایت بانی بابی عمل کی گی اما اذا ترجحت احدر روایاتی علال اخرہ ہرک کلچی یور روایت لا ترجیح ور کول په بل باندې ممکن وی یعنی یو روایت لمګه په بل روایت باندې ترجیح ورکو په دلیل سره باقاعده او امکن الجمع بینها یعنی د دې روایتو ترمنځ جمع ممکن وی بشکل مقبول قدس جمع چې را باقاعده واقع سمدلل جمع وی مدلل توفیق وی الا د سینه چې بس بے بنیاد خبره کې او دا باغه شکل باندې جمع کې نو فإن صفه الاستراب نو باغه وخت کې به د روایت نه جک مغه د استراب صفت ته تزول عن الحديث هغه به د بیا نبیا زائل کیږي او نعمل روایت الراجحه په حالت ترجی او موږ به په هغه راجحه روایت باندې عمل کو او نعمل بجميع روایت او د جمع ممکن وی بی نو بیا په ټولو روایت باندې منګه عمل کو تلچی امکان د جمعي دا غير ترمن زاغه ممکن وي اقسام څنګه تاسو تمهوي له تعریف نه خبر دا خبره ثابته ده ين قسم المسترب بحسب موقع الاستراب فيه الى قسمين مسترب چه دینو استراب په كمزه کې واقعي کې نو دا په دو قسم دي استراب في السند او استراب في متن المسترب السند ومسترب المتن خود دی داوی ووقوع الاسطراب فی السند اکثر سنگ چه تماوی لی وسند کی استراب دا اکثر وی لکه دی, دی مثال دل تور کڑه دی مسترب السند دی استراب فی السند مثال څنګه دی مثال د دا, دا دی حدیث د بوبکر دی دا روایت سورهود کی منگوائیو همه دا فستقیم کما امرتا دلان دی قاننهو قال ابو بکر وی دوویل ابو بکر یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر اراک شبتا زوینم تالا را شبتا چیتا بڑا شوی قالا اویل نبی علی صلاة و سلام شیبتنی هودن و اخواتوها دا سوره او دا غی امثال سورتنو اغی بڑا کڑیمان دارا خطنی وئی چې کوم د روايات او په استراب او په علل کې د معلول روايات کې دا او ډیر لوی عالم دی ډیر لوی ناقد دی او ډیر لوی حافظ دی د دا حدیث دارا خطنی دارا خطنی په 385 هجري کې وفات دی 385 کې د د حدیث کتابم ده سنن الدارخطنی خود د په جر وح تعدیل کې بیا ګڼ کتابونه دي مشهور داغینا علل د دا دارقطنی دي علل د دا دارقطنی نورم د ګڼ کتابونه دي 385 هجری کې وفات ته دارقطنی وای ها ذا مستریب دا روایت مستریب دي دا روایت مستریب دي زکا فانه لم يرو الا من طریق ابي اسحاق زکه دا روایت دا د چان امروی دی لم یوره دا روایت مروی نه دی دا روایت ثابت نه دی مگر د ابو اسحاق فسنت سرا یعنی پدی کی مدار د حدیث سده ابو اسحاق صبیعی دی ابو اسحاق صبیعی بایوک کوفی محدث ته عمر ابن عبد الله دی په 33 هجرې کې پیدا او په 133 هجرې کې د اصل کال په عمر کې د وفات شوې دي او ثقه راوې دي مخسر دي یان دنا دغه کافی استادان دي او به کافی شاګرداني دي او ثقه مخسر ابن حجر تبرکه وي ثقه د مخسر هم د کافی روايات هم دنه دي استاذان امخه غن دی شاگردان امخه غن دی عابدن الله عبادت کوونکیو وکانا سواما قوامن د ورځې به روزه او د شپې به عبادت ته ولاړو سنچې موږ د دا دابل بهول سره کاتا تر روایت کې مدار د حديث سو محمد ابن یوسف دا غنه به شاگردانو دا درنګې دلتا ابو اسحاق چې دی دا روایت د دنا د د شاګردان د د شاګردانو د روایت د دنا بیان کړي دي لکن د دو شاګردانو کې بیا اختلاف دي وقد اختلف عليه او تحقیق اختلاف کړي شوی دی په د باندې فی په دې روایت کې اعلی نحوی عشرتا اوجهن كل سو طریقو سره یعنی دا روایت منګه تدشي وایا په لاسو سندونو سره دا روایت منګتا د د شاگردانو نه دا منګته ملاویږي ما سرهغه سندونه شته د همو کدی باندې عالم مستقلی او ورغون تي یو مقالم لیکلي د داسې د چل بنځښت صفو په دې روایت باندې کار کړی دی نو هغه په دې روایت کې هغه استراب هغه هودلې وې على نحو عشرة اوجه بل کی هغه یو ل ذکر کډی دی چې په یو لسندونو سره دا روایت دا ملاویږي خو اس ګوره فمنهم من رواه مرسلا بعض کسانو دا روایت مرسل روایت کړي مرسل څه معنی یني چې تا بی ډایریکت دا پیغمبر نه روایت کړي حالانکه عمدغه د ابو اسحاق روایت دی بعض شاگردان د ابو اسحاق سبيعي دا روایت مرسل ذکر کئ اوس دا پسنت کې اختلاف دیخه بعده شاګردانه مرسلن روایت کئ یعنی د صحابي اغنوم په کې د سرهشته دینا بلکې ډایرکټ تابی اغه د پیغمبر نه روایت چې کوم مرسل تاسو ویلیو چې ما سقط من اسنادی من بعد التابعیه د تابین بعد کوم راوی دی هغه دی صاحب او ډایرکټ د دا پیغمبر نه روایت کئ باز ی هغه دي چې دا روایت کړه دي موصولن موصولن سمانا یعنی د پیغمبر علی السلام ناغي روایت کړه دي لکه مرسلن مقابله کې موصولن سمانا یعنی پای کې سند متصل دي صحابینو هم پکشته دي بازو هغه دی چې مرسلن روایت کړه دي او بازو موصولن یعنی پای کې د صحابینو مو مرسل مقابله کې دي دښوا خ ومنهم من جعله ممسند ابي بكر بعض يغه دي چې دای د ابو بکر مز ذکر کړي د مسند د ابو بکر سمانه ان راوي د حديث ابو بکر دي بعض يغه دي چې غي د صحابي د ابو بکر په زيباني صاد ذکر کړي دي صاد ابن ابي وقاص بعض هغه دی چې هغوی د ساببي نو معشهزی کر کړړی دی اوس یو ابو اسحاق صبیغی دی لیکن داغ د دا ګړو شاگردانو دا و ګورې په دی روایت کې اختلاافو ګوره بعضو پهې ساب یو ذکر کړی بعضو پهکې بل ذکر کړی بعضو په کې بلیت چا مرسلن دایت ک کړی ساببي نوم پهکې د سره نشتا او بعضو پهې صاببي نومزی کر کړړی دیمن هم منجالهو م او بعضو دا ذکر کړکړې دي وغیر غیر ذالک اس ورواته ثقاتن دوه خود دا ذکر کړکړې دي چې راویان د دې ثقته دي یعنی متساویاتن فی القوه لا يمكن ترجیح بعضهم علی بعض د بازو ترجیح په با بازو باندې ممکن نه دا اول جمع متعذر او جمم د دې ترمنځه متعذر دا یعنی ممکن نه دا چونکه دا ستاسو د پره فلحال د ابتدایي سبق دی نو صرف دلته دمر خبر دا خبرات ساتي ان شاء الله تعالی کو ژوندو تاسو ښکلا د استلاحات په دی بانيزان پوی کی نو زبا آئنده په استلاحاتو باني او د دې په مثالونو باني زبا ان تعالی رد کوما او په دی باني نقد کوما لکه لگوس محمود دوحان دا مثال ورکړی دا مثال دا ټیک نه دی بو مستریب کی داږي وجدادا ک تاسو د روایت دا ټول سندونه وګورئ د ابو اسحاق سبیینا باز راویان هغه متروک راویان دی باز راویان هغه ضعیف راویان دی ټیک شو بل دا دا دا, دا مستریب مثالم ټیک نه دی دا روایت اگر چې سندن کمزور دی به دې شک نشته دا شیبهت یهود و خواواتها ایکشوا لیکن لقد دیدا د مسترب مثال کی ورکول کول دا ټیک نه دا ایکشوا و صرف دومره د فلال ستاسو دغه د پارا د پوی د پارا زبرحال چې صرف تاسو به استراب بانی کوی شی چې استراب دا ویستا د مسترب المتن مثال ورکړی اگر چې هغه ما ذکرم کو تغد یو ل سرکات تر والا د دې مثال دا دی مروه ترمذی عن شریک انا بهمزه والصند خوید شریک ابو حمزه نا وغد شعبین نا وغد فاطمه بنت قیس سند یو د مت په سند کې استراب نشتا لیکن د شریک باز راویان دا روایت ذکر کئ او وغه دا ان فی المال لحقاً سے و بیشک پمال کی د زکات نه علاوه حق شتا دې مطلب نفلی صدقه هم شتا دې او د شریک بازی راوی شاگردان اغي دا روایت کې پدی الفاظ ليس فی المال حق سو الزکات پمال کی د زکات نه حق نشتا ازغوری دا مکمل پدی الفاظو کې اختلاف دې یو کې وای چې د زکات نه علاوه پمال کی حق شتا او بوبل کی وی چې ب زکات کی زکات نه علاوه په مال کې حق نشتا د استراقب متن دی قال العراقي ইরাکي محدث وی فهذا استراب لا يحتمل التاويل استراب دې کې دې او ب دې کې تاویل جمع و غیره ممکن نه ده مما ي قول استراب استراب د نه واقع کیږي قد يقع الاستراب من راو واحد كلا دسم ممکن ده لازم نه د جګینه هميشه د شاګردانو د اختلاف راشي کله کله دا سي چی استراب واقع شي د یو راوینه یعنی یو راوی داغه حافظه کې اصل کې نقصان وي نو اغا یو روایت کله په یو طریقه بیان کړي او کله په بل طریقه باندې یکشوا با ايروي الحديث على اوجه مختلفه چي اگر روایتو کې د حديث په مختلفو طریقو سره یعنی لازم نه ده کلب ایو راوی دا سی داغا شاکردان بسی قوی لیکن آغا راوی داغا نه نبدا نقصان دراغلی مثلا نی حدیث بیان کڑے دے لگتا اس تمام مثال در کده ابو نعیم الفضل ابن دکین تا اس چماس رابلو رزناس ہوئی اس دائم کان لری چی استاز پینزک آلمخ کی او حدیث بیان کڑے اگر پی یو طریقہ بیان کڑے دے ینځ کال آباد به دا غنه سنف خطا شوه دی به بل یو صحابی پزیبانه بل صحابینو می دی نو کلا کلا دا شوشی چې یو روینوم د اختلاف راتلی شي او وقد یقع الاستراب من جماعه او کلا کلا دا استراب واقعي کې د جماعتنا یعنی او د یو استاد ګن شاګردانی د اختلاف د غی د غی نارایشي باي هر بي كل منهم الحديث على وجه يخالف روايه الاخرين چيغه پردسي تاريخاني هغه حديث روايت کوي چيغه دبل سره لك مثلا د محمد ابن يوسف نه داغه پند شاگردان مختلف روايتو نه کوي د مسترب د ضعيف کده وجه صدا زکه وجه دادا چي پديکي هغه ضبط واله چکم خبره دا, دا د صحیح حدیث پر شرایط او کیغه بدی کې نشتا او بدی کې ابن حجر باقاعده مستقل کتاب لیکلې دی المقرب فی بیان المصترب تک شو دا مثال شو بلمد دی یو مثال غشته دی ا موږ مثلا زمنګا سات زوی ا کومون سکي چې دکما د د رفع اوصبحبا بابه دا چې کوم د تشه دګته ده د رفع او صبحبه چې دا کوم روایات دي نو لکه دامونږ د خپللو سه زه اویدلی دي چ را چې اوخورآ ب ویل چې په دی روایاتو کې استراب دی او واقع چې سړی د وګوري نو په دی روایاتو کې استراب دی مثلا دا د ائل ابنی حجر صاحبي دی دا دغه روایت ته دا دا داغه روایت ته خو اوس د دا روایت درې قسمه خلق کړه دي اوس دا روایت چپکم کی دی ګوتیلا د حرکت ورکول دي کمجتا سو الېدي سو غیر مقلدين ګوري چې اریدا تحریک کی تحریک ایکشوا تحریک الاصبع د ګوتیلا حرکت ورکي او سکت تاسو دوایل ابن حجر صحابي دا روایت ګوري نو دا روایت بتاسو ته د بازي راویانونو داایل ابن حجر چې کوم راویان دي شاگردان دي بازي راویان بازي شاگردان خا غرید سره نه اشاره ذکر کړي دا مونږی ذکر کړي دی د پیغمبر علی سلام لیکن په هغه روایتو کې نه د اشاره ذکر شتا د ګوتی او نه په چد ګوتی او چتول په کې نشتا نو ګوتی له حرکت ور خو په طریق اولاد سره نشتا خا په دې شاګردانو کې د وائل ابن حجر سوق سوق دی علقمای ابن وائل دی عبد الجبار ابن وائل د دا, دا وائل ابن حجر زامن دی درنګ حجر ابن عمبس دے او عبدالرحمن دے عبدالرحمن دے دی او عبد الرحمن د عبد الرحمن علی احسوبی دی چی دوی زکر دے دا درنګ نور مشتبازی تی ا غدی دوی نه د سرا اشاره ذکر کړي د پیغمبر په منځ کې اشاره کړي دا رفع الصبابای کړي د وګړو ته کړي دا او داغي حرکت خو په تاریخ اولاد سره نشته توایل ابن حجر نا باجی نور شاگردان اغي اشاره ذکر کړي دا چې پیغمبر علی سلام غوته اوچا تکړه او ور سره تحریکوم ذکر کړي دي چې پیغمبر غوته له حرکت ور کړې دي تخوا دا چې ده صرف یو راوی دی دا صرف یو راوی دی اوغه زائد ابن قدامه دی زائده ابن قدامه دی ٹھښوا زائده ابن ینی بده ټولو د ویل ابن حجر نه دا روایت چې څومره راویانو نه ثابت ته او چې دا کوم راویان د تما ذکر کړل باز خو هغه دي چې غینه د سر اشاره ذکر کړې دونه حرکت او چې چا اشاره ذکر کړې دا یعنی غیر مقلدين صرف د زائده ابن قدامه داغه د روایت په او چکم اغه د جمهور راویان او روایت ته اغه پریری دا صرف یو راوی دے زایده ابن خداما ایک شوا دے خپل روایت زایده انومی زایده د دوی او روایت کې د نور راویانونو نه زیادت کړي ده نو اغه زیادت مقبول نه دی او دوایل ابن حجر نه دا روایت سوار لس راویان نور ذکر کړي سوارلس راویان نور ذکر کئی چه اغی صرف اشاره ذکر کڑی دا صرف اشاره ذکر کڑی دا و حرکت اغینه نه ذکر کڑی حرکت اغینه دے ذکر کڑی تکشوا و پدی راویانو کی صفیان سوری دے دارنگ شعبه دے صفیان ابن عوینه دے اغلویل محدثین دی مقصد دا خبر دا, دا دے په دې روایت او په دې روایت کې هم لکاګا استراب دی بعض صرف اشاره ځی کرکړې دا بعضو اشاره ځی کرکړې دا او حرکت یې نه دي ځی کرکړې ټیښوا بعضو یعنی نه اشاره ځی کرکړې دا او نه حرکت ځی کرکړې بعضو صرف اشاره ځی کرکړې بعضو اشاره مزی بازی اشاره سره بغا زاید ابن خدامه دي اشاره هم ذکر کړي دوه حرکت هم ذکر کړي دي او باز هغه دي چې اشاره ذکر کړي دوه حرکت ذکر کړي دي د دې وجنه روایت کې استراب دي او په حال که مثلا یو سړی دا وایي چې راځه دا صدنشي عمل نه دی چګني باندې وو کی او یا سپ دایو علمی بحث ته کوي بنده اشاره کوي په دایي کې رفع الصبابه کوي نو کولې شي یو سنت طریقه ده ٹھیک شو نو دا و د استرا 12100 غړ می دي بس په دې باندې به اکتفا